Teatru scurt Trei schițe de Ion Luca Caragiale Amici Interpretează Toma Caragiu, Horia Căciulescu, Eugen Petrescu Domnul Mache șade de la o masă în berărie și așteaptă să se pice vreuna E vesel și are poftă de conversație. Nu așteaptă mult. Peste câteva momente, iată că îi sosește unul dintre cei mai buni amici, domnul Lache. Domnul Lache e fără chef. Se apropie și șa deși el la masă. Bun șormach! Ai venit de mult? A, nu, de vreo 10 minute. Ei, o bere? Eu. Băiete, două mari! A, da, bine! Ce de ce-ai la ce? Că vă stăm... Uh... Mm, nu prea am chef. Stă folosit. Am stat a zna pe târziu la Cozman, până la ziua. Mm. Cu cine? Pe niște amici. Oră. Bună, bună! Da, mm, mm, buna, buna. Am vorbit foarte mult de tine. Da? Ce? Hai nimic. Fleacuri. Nu știi cum sunt oamenii noștri? Adică cum vorbea de rău, mă jura. Uite, vezi. Ăsta e cu surul tău. Exagerezi. Ai n-ai spus tu. Pe ce am spus eu? Nu ți-am spus nimica. Ți-am spus că așa sunt oamenii. Tu vrei numai decât să te laude toată lumea. Și să nu îndrăznească nimeni să facă o critică fie cât de mică, vezi? Asta e cu tău, prea te crezi. Da, ba nu mă-mi deloc, să mă iert, dar mă mir că nu găsiți al subiect de conversație decât pe mine. De dacă a vorba. Mm. Mai la urmă să știi că nu te-a vorbit nimeni de rău pe față. Mm. Fii știi că n-ar fi îndrăznit. Știi ce bune amici suntem, dar știi, așa, ciupeli. Mm -hmm. Cam ce? Secături. Mai ales unul dintre ei să știi că nu te va desferi și țeia mic. Cine e, e ce-ți pasă? Păi, vrea să-l știu. A, nu se poate. Parulă de onoare că nu-i cer nicio socoteală. N-am să-l fac niciodată să înțeleagă că am aflat ce-a spus. Se mai întâi, nici nu știi ce-a spus. Păi, ce-a spus? Păi, uite, asta e cu surul Ești curios. Păi, bine, frate, ferește că sunt curios să aflu ce se spune pe socoterea mea, mai ales de amici, ca să știu cui să mă încrez, nu? Cum să mă apăr. E, mai cu mică. Da. Băiete, da? două mici. Ei? E... Păi, ce spunea amicul? Amicul? Hm. Nu te poate suferi. Nu știu cum se vorba de oameni deștept și zic eu. Uite, Maki e băiat deștept. Ha. Că tu știi că eu te-am considerat totdeauna ca foarte deștept Nu că mi-ești amic, fiindcă mai până la urmă să-mi dai voie să-ți spun N-am niciun interes să-ți fac curte Acum și să mai vorbim Te cunoști, mă cunoști, slavă Domnului Toate defectele le pot avea Dar trebuie să mă zburisiți toți că am și o calitate, sinceritate. Și îți spun sincer că mi-ar părea foarte rău să fie tocmai amici Și să zic că mă înțelegi că... E, mă cine zice? Păi tu Irareu, trebuie să te uiți la mine așa, cu un aer care de parcă vrei să zici că nu mai crezi. T-am da, da mai întâi ce să crez, că nu mi-ai spus nimic. Mi-ai spus că unul dintre amici cu care erai seară nu mă poate suferi și că tu ai susținut că eu sunt deștept Păi am susținut, firește, dar amicul meu care nu mă poate suferi. Dar tocmai la asta vreau să ajung. Dar dacă mă întrerup mereu. Uite, vezi? Ăsta e cu sorțul tău. Întrerupi. Bine. Ia ca nu mai întrerup. Spune. Ascult. Când am zis că ești deștept, mm -hmm. Întâi a zâmbit așa, <laughs> adică prostești mie. Șperma uh -huh. zice, deștept, nu zic, dar e cam zevzec. Zevzec? Zevzec? Eh, dar după ce mă judecă dumnealui pe mine că sunt zevzec? E păi după multe care le spunea el. Cam ce? Că ți-ai negrijat întotdeauna slujba. Doamne, adevărat! Chiar astea de afară până acum după trei ori. Minte! Că joși cărți și râd pe tine ca de o mazetă. Eu, mazetă! Că bei, ce beau două, trei pahare de bere pe zi? Te-ai fără zăzist? Treaba mea. Ce măgar? Mă rog, ție. Mă rog ție, cine e măgarul ăsta? și vrea să-l știu. Eu ți-am spus de la început că nu-ți-l spui. Da, de ce să nu-mi spui? Dacă zici că mi ești mic sincer. A, ca să mă voi față, știi, am pofte. Pe onoarea mea că nu. Îl jur pe ceam mai scump, că nici n-am să-i pomenesc vreodată. E. Dar vreau să-l știu numai ca să mă fenesez și să-l despre Dar nu să-i Pe mea. Mă rog Spune-mi-l! uite, vezi, ăsta e cu surul tău, ești indiscret. Înțelege românește că nu ți-l spui. Mate. Eu am toate defectele te poftești, dar trebuie să mă arturisez că am și o calitate. Eu sunt discret, mie nu-mi place să umblu cu plosca. Atunci mi voie să spun că nu ești amic cum te credeam. Eu nu sunt amic E Bravo, e mersi. În un amic. mică. Eu... sunt eu prost și-ți spun, da' ia și să-mi dai cu tifla, dacă ce mai spune eu, ceva. Băiete, încă două mici. Și, și numai atâta a, a zis amicul de mine? A, a zis mai multe, știi, da. Să și ce-ți pasă. Nu-mi pasă nimic, dar sunt curios să văd până unde merge mișelia omului. Zici că mi-a mic. Bun. Amic de aproape. Da. da. Și mai ce îi zicea? Păi, nu-ți mai spui că te supere. Că ăsta trebuie să mărturisești și tu că e cu sorul Te supere. Pe onoarea mea că nu mă supere. Zicea drevasă, dacă... Că ce? Că, în fine, prostii, ce să-ți mai spui. Da, eu am tăiat nu-ți să te atingi mă înțelegi de onoarea femei, amicului meu. Cum de onoarea nevestimele? Dacă e prea frumoasă și că și prea tânără pe lângă oh. tine, că te-a luat fiindcă era săracă, dar. Dar ce? Că la teatrul meu zic. Are luxe gratis. <hăh> da, zice el la șosea cu bicicleta oh. de două ori pe zi, dimineața și seara. Uh. Tot gratis, zic eu. La vara la sineaia, tot gratis, zice el. De unde -a atâta lux? Mare canarie. și pe urma, a făcut aluzie aproape pe față la un alt amic. La cine? Nu-ți spun. Ascultă, aici. să știi că mă super serios, trebuie să-mi spui numai decât. Păi, dacă nu vreau. Dar trebuie să vreau. fiindcă să trag palme, mă înțelege. uite, vezi, ăsta e cu surul tău, ești violent? Cu sur, necu sur, numai decât trebuie să-mi spui la cine a făcut infamul aluzie. Vrei numai decât să știi? Da. La fanic. La... La bărbatul soi nevestimi? La cumnatul meu? La fănică la cumnatul. Mizerabilul. Canaria! sta da cine e? Trebuie să-mi spui numele lui. Păi uite, vezi asta e că... Nu vreau să știu nimic! Trebuie să-mi spui, Lache! Nu-ți spun! Îți de mă a -nțeles. Ia poțin! No Apoi nu mă pe mine așa repede, că... auzi mi Dar da nu strici tu, eu stric! Eu și îți dau de știre să te păzești de amici, să nu te încrezi în oricine ca un zev și ți atrag atenția asupra ce spune lumea despre onoarea ta și a și la tu în loc să-mi mulțumești te rătoiești la mine. O să mă faci să te evit altă dată. Care va să zică? Nu vrei să-mi spui. Nu. Bine. Merci. Keller? Plata! O să Bună seara! seara. Latte! Haide, ce rei! <coughs> Mare secăture este amicelatie. Să mă fac să-mi pierzi noaptea până despre ziua, să te aștept ca un caradios la cozmă. <coughs> da, da, mă rog! Ce? Mă rog! de rog! Mă mai Mă Nu mai puteam, Mă Am Mă să Mă rog! Mă Mă M-am culcat la 8 seara. Ah! Care v-a să zic că te-ai culcat de vreme, da? Mai ai fost azi noapte la Cozma, a Acum știu cine e amicul. Hop! ha? Hop! Hop! Hop! e surul lui. E magar. Și violent. Și n-are